رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وظل ذليل إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُم مِّنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا قُلْ تُفَيَكُونَ الذِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ رواه أحمد رحمه الله ده حضرت مقداد ابن عمر رضی الله عنه روایت سے دا مشهور معروف صحابې دې مقداد ابن عمره عادت مقداد ابن الاسود وای دا د لوی لوی صحابې کرامو نه اودې په اسلام وروړو کښ په غم دې اودو هجرتونه کړې دې یو هجرت د حبشه اودېم هجرت د مدینه طیبه او دې په بدر پا کی کی او په تمام jihadونو کې شامل شي ټول کې شامل شي او پرز د بدر صرف دې په اسوربل شکلو نام نه د خصوصیت غزوه بدر کې یو دا داف شخص ثواب اره الله حبيب صلی الله علیه وسلم غا بیان شو کو د ګرد د داسې تکرار وکړه چې الله د حبيب صلی الله علیه وسلم نه غمو تکرار وکړي اوارش آوي چې کاش موږ دا خبره کړې الله حبيب له وی الله حبيب موږ ته بني اسرائيلو غونډې نیو چې موسی اسلام السلام ته ویلو اذهب وربک اذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون یا الله حبيب ته حکم کاو کوي چې درياونو ورټوب کوي کنه نستا استاد حکم انتظار ډېر لوی جليل القدر صحابي د غ بدر کی یو دے په و د داسو او د شان نووي ر اسلام فرمیلی وای اماران الله هو ب خې اررب ماته الله حکم کړلی چې سلوو خلکو سربه محبت ساتې یو پهکې مخد رضی اللہ عنہ چې د چابارره کې الله وي چې حب دی سرمی نه سې نووي ر رب حکم کی چې سلو رو کسانو سر ویوین ساته ناغی کی مقداد رضی اللہ عنو ذکر کو دامنی سر جفت حکیدو دے پک موجود ہو آو دے بیا مدینی منورې سره جرف یا مقامنی دے دزمک والتا دری میلا ناغی کیو فات شوئے آو بیا مدینی منوری تر اوڑے او آو جنت الوقی کې دفن کرشو حضرت عثمان ناظی اللہ عنو خلیفو ناظمان زنورین ناظی اللہ عنو دے جنازی مصبیوں کو او دا در دیرشم کال له او د او یا کال اومر دتین د وصل وی احاديث منقول لهو اسنان او 40 اس حدیثا د وصل وی حدیث د حضرت مقداد رضی اللهونه منقول مقداد رضی الله عنه فرمای چې دا اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلمنا سلم نا چې فرمایلی لا يبقى باكي با فات نشي على زهر الارض وی پا مخدز مكام دیده اکی زمکی نصف مراد دی با دیو ای العرب تا مراد دی او شاوی چې چن عام اٹھول زمکا مراد دا فات با نشي پا مخدز مكام بیتو مدر ولا وبر کور دخطو لطو وَلَا وَبَرٍ او ناغا کور دو وڑای یعنی خیمہ ورن بازی خلق خیمو ګړو سی گڑو بیزو خانو والا او بازی وی دا بیت و مدرن نموراد او دو وَلَا وَبَرٍ نموراد دا وڑی وڑی باندی دی کلوی خار دے که وڑوک کلے دے او مدر اصل کی لوٹی تا مادر جماوا د مادرۃ او دا ټکړې د هټې ته وای چوچوي یا ارخختو تم کجو خختو تم وای با دی بنشیو کور د هټو لټو والا وبرن او نیو کور دا واړی او وبر اصل کی وبر البل ته وای چې دوه خان یو کټ کی او غیر په کسن باندې به با عربو سو جوړل خیمه به جوړول إلا أدخله الله كلمة الإسلام مگر وردن نبی الله غی تکلم اسلام دعوت اسلام و رو رسېږي بعز عزيزن بعز عزيز پداه حال کی پیزت دا غسړ عزت من حرام اے الله به عزت کی دعوت ب قبول کی بغیر د قید او د قتلول نو اسلام کې داخل يته وی ویر سیازی ته خو پایزت سره اسلام کې داخل شی بغیر د دا قیدنا بغیر د قتل نه وذل ذلیلن او په ذلیل کې دو د ذلیل سره سوکبد داوت نه انکارو وکي نو په قید کې ورا واستي شي قتل بکړې شي نو تر دې که په خوشحالي او په نا خوشهی سره بده تابش او دایا تویدا سم ده حدیث دا سی معنا دا لکرادی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیزهره على الدین کله ولو کرهل مشریکو اما يعزهم الله یا ابیل الله عزت من کی دی فجعلهم نوبقر ذوی من اهلها ده اهل د اسلام ناو ده اهل دا دا دا دا دا دا دا دا ندی وارت تابیش آو یزلهم یعب زلیل کی دوی فیدینون لہا پقید که براوستیشی ندی و تابیشی دی دن پارا دی دن لب تابیش قل تو اقناد رضی اللہ عنہ ہوئی جمعوئی فیکون الدین کلہو للہ ندین ببیاتو الخاص داللہ دا اتاو نماو لیکلی ویدہ الله د حبیب په زمانہ کې لر لرل په ټول اسلام پرش او چا وی لیکي دا اخره زمانہ کې کل چې صالح السلام د اسمان را کوشي دجال به قتل کی نو لا یبقى على وجه الارض محل الكفر پتو لازم ککه د کفر زیب پاتینش اټو خلک په اسلام کې وداخل شي سوق په خوشالۍ او سوق په خفقان او په زور سوپ خفقان او قصور بار او راغلي دې حديث کې عائشه مسلم شریف کې داسې حدیث راغله عائشه بيبي رضی الله عنها او امام النبي عليه السلام نو اوریدل چې شپه ورځ بختم نشي چې بیا به حلق دلاته او د زای عبادت شروع کی اکران شریف کې کوملات او زادي بیا به شروع کی دې عبادت نما او توي بيبي فرمایي عائشه رضی الله عنها چې الله رسوله ما خو خیالو یغین کولو چله دات دا رالیږلو چې ل رسه رارسله هو هو دا دی حقق د یزیره هو ل دی ن کو چې داو به پهټول دنیا کې اسلام پلاوي الله حبي ورتهوي نه ذلكکهطام دا خبره پور الله به اسلام پلاو کي بیا به غه پسله یو هووا پا پهکه سافه نو د چاپز کې چې ضررهبر ایمان غب ووفاد شي فَيَبْقَامُ لِلْآخِرَةِ فِيهِ اغه خلق به باکی پاتې شي چې کله سرهډو خیر نشتا فیرجعون الی ادین اعضاءهم ایو بیا دلار نیک دین ته واپس شي او دلاة د اوځه عبادت به شروع شي بیا لاغه نفس بدغشان حالات چوری رواه احمد د دې حدیث روایت ما محمد رحمہ الله